Välkomna att lyssna på ännu ett program. Musiken i början var Charlie Norman som spelade från sin CD Salig Röra, en salig röra. Och det var den älskade salmen eller sången hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem en återlös syskonskara när ensamman vandrar hem. En favoritång att starta med i pingströrelsens årsmöten i januari oftast var det. Jag berättar mer om det strax. Här hör vi en sång med bröderna Hasse Guds underbara folk. Vilka känsla det är att få vara tillsammans med Guds underbara folk. Vilken glädje det är när jag är tillsammans med Guds underbara folk Ja, jag trivs när jag ser både gamla och unga Prisa Gud tillsammans och sjunga Vilken glädje det är att få vara tillsammans med det underbara folk När man samlas två eller tre för att prisa Gud och be det ska också Herrens ande vara med Inget överträffa kan Den gemenskap som är sann Vi får älska så som Kristus älskat oss Vilken känsla är att få vara tillsammans med Guds undervala vilken glädje det ger när jag är tillsammans med Guds underbara folk Var jag trivs där jag ser både gamla och unga Prisa Gud tillsammans och sjunga vilket glädje det ger att få vara tillsammans med Guds underbara folk Herrens stora dag ska vi möta, du och jag Alla jordens helgon inför himlens tro Tidens största under sker, när vi Jesus återser Vilken framtid som Guds folk nu väntar på vilken känsla det är att få vara tillsammans med Guds underbara folk Vilken glädje det ger när jag är tillsammans med Guds underbara folk Var jag trivs när jag ser både gamla och unga Prisa Gud tillsammans och sjunga Vilken glädje det ger att få vara tillsammans med Gud. Ja, i söndags så den 4 februari då var det årsmöte i pingstkyrkan i Schäninge. Och också avslutningsmöte eller avskedsmöte i tjänsten för mig efter fyra år i Schäninge, pingsförsamling. Jag och jag han alltså vara med. Om fem årsmöten eftersom jag började min tjänst på årsmötet för fyra år sedan. Och som vanligt sång, predikan, nattvard, årsberättelse och lite andra rapporter. Och en del beslut och härligt kaffe. Det var ju extra gott fika eftersom det också var ett avskedsfika för mig. I Jag känner mig väldigt förbunden med mina vänner i Skänningepingskyrka efter de här åren och eh, även om vi ses naturligtvis vid något tillfälle framöver så var det ändå ett slags avsked. Nukören sjunger för oss göte Stansjös vackra sång Mötas och skiljas i livets gång Skiljas och mötas är hoppets sång. Nu har jag alltså gått i pension igen för tredje gången kanske så här på riktigt i olika omgångar. Jag fyller 71 år här om ett par veckor. Och för mig blir det så nu att jag naturligtvis fortsätter att delta ganska mycket i Pingstkyrkan i Norrköping med deltagande i bönemöten med sång och musik. Eh, ganska mycket i olika sammanhang. Men så kommer jag också fortsätta med kafémöten på olika håll. Det tycker jag är väldigt trevligt. Den här veckan i Pingstkyrkan i Söderköpings kafeträff på Blåporten, ett, en träffpunkt på ett servicehus. Nästa vecka blir det Odensbackens Pingskyrka Betania och sen i mars blir det i Linnékyrkan i Kilsa i Frästensarmen i Norrköping och Vintervadskyrkan i Söderköping. Vi ska ha mer musik med Charlie Norman. Här får han hjälp av kör också. Och det är en härlig känd gospel. Soon and very soon we are going to see the king. Snart, ja mycket snart, ska vi möta vår konung. Charlie Norman och kör. Ja, när jag för ett litet tag sen tänkte på att jag skulle få med lite mer tid eh, över nu så tänkte jag eh, på en ny hobby eller sysselsättning som jag har funderat på lite av och till sista åren. Och jag har alltså den här veckan som gick startat en blogg på min hemsida med ett nytt inlägg som kommer varje vecka. Och har du lust att... Eh, Läsa den bloggen, Den kommer ett nytt inslag torsdag eller fredag varje vecka. Då är det hemsidesadressen www.ingvarholmberg.se och sen om man vill direkt till bloggen så sätter man efter se-blogg. Då kommer du direkt till den här bloggen. I det här programmet kommer jag att spela om en intervju med pastor Anders Ekstedt. Han bor i Linghem, har varit i många år verksam i Linköpings pingkyrka och är numera deltidspastor i Linghemskyrkan Ekumenia, rörelsen i Linghem. Han hade för en dryg vecka sedan en väldigt trevlig 70-årsfest i Lingham kyrkan där han jobbar. Och då var jag och min fru bjudna tillsammans med många av Anders Pastors vänner och andra vänner. Och det passar bra att jag med anledning av Anders 70 årsfirande sänder om den här intervjun som var från november 2015. Den kommer i två delar med lite sång i mitten. Men innan vi lyssnar på första delen så sjunger Christina Gonardo och Ingmar Olsson's förträffliga sång Sköna Människor. En sån är du, Anders Ekstedt. Det finns så många fina människor som liksom aldrig kommer fram. Precis som böcker i ett bibliotek, som bara stor samla damm. Och om man bara tittar utan på. Så missar man en dag. så många föna människor Som liksom aldrig får en chans De blir bedömda efter permarna Precis som resten inte fanns Men det som öppnar sig inuti Är värt sin viktig guld Föna av människor Som liksom alltid kommer smitt Precis som böcker i ett bibliotek De kommer aldrig till sin rätt I en enklig rygg ut av ett mektigt vä. Jag har glädjen att sitta hemma hos pastor Anders Ekstedt. Eh, god vän kan jag säga och pastorskollega sedan många år i Pingströrelsen. Eh, och eh, Anders har inte bara tagit emot mig för att eh, bli intervjuad för radioprogrammet som går i Norrköpings och Linköpings närradio. Utan han har bjudit på god lunch också och kaffe på det. Anders, tack för att du vill vara med i Radio Linköping och Radio Pings till Norrköpings närvaro sändningar. Jag vet att närradio är inget nytt för dig. Berätta lite grann. Du har hållit på med det i många år. Tack för det. Jo, alltså jag har väl... Eh, när närradion när var ny så var jag i Tenhult utanför... Jönköping. Var det 80-tal? Ja, jag 80 det var, tror du? Det var i, ganska i början på 80-talet och då började man ju sända där nere. Först var det ju Jönköping och sen kom ju Linköping sedan som två eller Östergötland. Och då gjorde jag ett halvtimmesprogram varje vecka som hette Blandat från Tenhult. <laughs> och de hade hållit på då kanske något, ett år ungefär då och... Jag vet ju att jag, det kändes ju väldigt ansvarsfullt- att sitta i nära och och tala. Och jag vet att Paul Strömberg som var- vakanspastor i Tenhult, han var med då- när vi gjorde första programmet. Och jag gick ner på knä och bad en bön- om välsignelse över programmet och så. Och, och jag förstod liksom att han uppfattade mig som- att jag tog det här väldigt allvarligt. Ja. Men jag, jag, jag har alltid känns glädje i det. var Roligt att få vara med och, och göra både morgonprogram- Jo, hade vi, vissa veckor hade vi morgonprogram. Varje, varje morgon då under, under en vecka mm. fick vi ansvar från Tenhult. Och sen det här blandat och nytt från Tenhult det var ju mm. liksom lite grann från samhället ute på stan, intervjuade folk eller på, på samhället. Men du har varit eh, ganska mycket hörd i radion i, i Linköping också. Ja, Än så under många år så hade jag varje vecka. God morgon Linköping på, på månaderna en, en timme. Så att det var... No Ingick i mitt veckoschema att ja. göra ett, ett morgonprogram och, och sen har jag ju stått som sen jag blev föreståndare i, i Sion församlingen så har jag stått som och gör fortfarande som ansvarig utgivare för Radio Linköping. Ja, så du är min chef egentligen. <laughs> Nej, men jag måste ju godkänna det här efteråt. Nej, men det vill säga om det är saker och ting som som skulle vara övertramp. Ja, jag så är det rasist som man vänder till. Ja, nej, men då, då är det jag som åker dit på det, det, det alltså. Ja, ja, ja. Som ansvarig utgivare så ja. ska jag se till att det inte det sänds sånt som inte får sändas. Ja. Ja. Du är ju en mycket välkänd profil i Linköping genom alla dina år som pastor i en stor församling här och så vidare. Och ekumeniskt aktiv och så. Men jag vill gärna veta lite sånt som inte alla vet. Din barndom, växte du upp i ett kristet hem eller berätta lite om din barndom? Ja, man kan nog säga det. Pappa och mamma hade precis blivit troende då, strax innan jag föddes. Så att, jag har ju, de tog mig till söndagsskolan och gick i gamla Fenixpalatset, numera Citykyrkan, i söndagsskolan och sedan så flyttade mina föräldrar och, och, och tillhörde i Solna pingst. Gideon Johansson var pastor där då och så där har jag ju där blev jag frälst. Han döpte mig när jag var åtta år gammal. Och, så jag, och jag spelade med i blåsorkestern både där och sen in i Philadelphia's lilla blåsorkestern med Birge Burman. Så jag, ja, och ungdomsåren sen så flyttade vi till Huddinge och då då var jag med bland ungdomarna där och vi åkte in till stan på söndagkvällarna och och ja, Philadelphia i Stockholm har ju också varit min hemförsamling. Jag har döpt ganska många yngre barn och ungdomar som kanske bara är åtta, 10 år. Mm. Tycker du nu i efterhand att du var för ung när du döpte som åttaåring? Eller var det, ett, det var ett medvetet beslut från dig? Absolut. Jag satt på ett förmiddagsmöte i när jag var åtta år, och hörde Gideon Johansson predika. Och eh, jag blev, eh, under det mötet så bara tog jag emot Jesus. <laughs> åtta år, vet du. Mm. Sen när jag kom hem så sa jag till pappa att nu är jag bedöpt, för jag har blivit frälst idag. Ja, då får du ringa till Gideon Johansson själv och, och eh, säga det. Och, och, och det gjorde jag, jag ringde telefon till honom och nu var det så här att Philadelphia i... Solna hade ingen dopgrav. Det var en gammal plåtslagarverkstad. Så att de gjorde sångarresor till lite olika kyrkor. Och då hade de dopförrättning samman med det. Så då var det var en sångarresa första maj 1956. Då var jag åtta år. och åkte till Norrtälje. De hade då en nybyggd pingkyrka. Och där döptes jag tillsammans med en gammal eh, alkoholist som hade blivit frälst. Så han och jag stod i dopgraven. En åtta åring och en Pensionär i 65-70-årsåldern. års Men det var ju förståndigt av din pappa att inte ifrågasätta utan helt enkelt bara säga jag pratade med och, ja. och så. Det var ju väldigt förståndigt av honom. Ja. Ja. Men när jag sen hade församlingsmöte då fick jag gå ut Oj. på expeditionen och sitta där och vänta tills församlingen hade beslutat om jag skulle få döpas. Och där kan jag väl säga eh, Ingvar att jag har eh, absolut en annan... Eh, Uppfattningen om dopet. Jag menar ju bara dop och frälsning hör ihop. Man ska, så fort man har tagit emot Jesus ska man döpas. Omvänd er och döpa er. Alltså det, det ska inte gå någon lång tid emellan. Jag ser ingen stöd för dopskolor och så utan när man tar emot Jesus så ska man eh, låta döpa sig. Begrava den gamla människan. Man ska inte gå bära på det gamla utan det ska ske på en gång. Jag är väldigt glad att du säger det här för du speglar precis min egen uppfattning. Och eh, det kanske var så att eh, Pingsrörelsen för 30-40 år sedan, 50 år sedan, eh, man knöt dopet väldigt mycket till församlingsgemenskapen. Mm. Kanske mer än vad Nötastamentet gör. Mm. Så jag håller med dig helt i detta. Och jag har också känt att eh, det är ju... Eh, på missionsfälten i Afrika så har man ju bland haft, vad jag förstår, på minst ett år där man ska mm. Så att säga, kvalificera sig för att bli värdiga att bli döpt och jag har ju alltid frågat sig detta för mm. undervisningen ska väl egentligen komma när man har tagit steget ja. Ja. och blivit en personlig kristen. Gör alla folk till lärjungar, döp ja. dem i fadern, och heligranter och lär dem. Där ja, kommer det. Det var bra att du tog upp detta för det där delar jag helt din uppfattning. Vad blev det sen för dig då, när du när det gäller utbildning och skola och sånt? Ja, Alltså när det gäller utbildningsskola så plugg... Så jag gick i första klass och så frågade vår fröken vad vi skulle bli. Så där, liksom frågade runt och då. Och jag sa, jag ska bli byggnadsingenjör, sa jag. Mm. Och eh, min farbror var det så jag hade väl... Eh, hade det liksom lite latent att det hade varit. Och, och det blev jag sen, jag pluggade till det. Fast hela tiden så hade jag nog i min bakhuvud att jag skulle bli missionär och åka ut och bygga på missionsfältet. Mm. Så det fanns hela tiden en kallelse i mitt hjärta att, att få tjäna Gud. Jobbade du som byggare så skulle kunna göra någonting? Eh, lite grann. Ja. Alltså jag pluggade på kvällarna under ja. fyra år och så eh, mm. pluggade, jobbade jag på dagarna. Så jag började ja. jobba som, som verkmästare vid tredje. Jobbade ihop med, med verkmästare och Skötte om löningar och utsättning, avvägning, beställde hemvaror och eh, skickade in lönerapporter. och, och, och Jag tycks väldigt bra med det. Det var ett, ett friskt och ett ganska omväxlande arbete. Ja, mm. Och har varit med och byggt eh, sjuksköterskeskolan på Kungsholmen, Sankt Eriks sjukhus där, Sankt Görans och likadant... Eh, Eh, höghusen i Huddinge man åker förbi med stora de var med från början och byggde ända upp mm. och, och många villor i, i Huddinge hade byggt vid stora projekt med 150 villor som jag var med från första till sista villan så jag har, jag har jobbat en hel del mm. under tiden jag pluggade mm. och då hade jag en sån här jag gick upp alltså klockan fem, halv sex varje morgon eh, klockan kvart i sju var jag på jobbet och så var det arbetet ända till halv fem ungefär. Då åkte jag hem på min moped och så åt jag mat. Och så åkte jag inte skolan så började man 6. sex. Och så höll jag på till 2010 över tio. Och sen hem och så pluggar man en eller två timmar. Lite olika, inte varje kväll men vissa kvällar var det ju det när man skulle ha prov och sådär. Och sen så såg man några timmar och så upp nästa morgon och jobba så höll jag på i ja, tre och ett halvt år. Höll jag det på Det var så. imponerande. Och då var jag 16-20. Men jag har ofta tänkt på det, för jag är inte alls praktiskt själv. Att det måste vara eh, väldigt kul att eh, ha varit med att göra någonting väldigt konkret som mm. man ser. Ett, ett, ett bygge nu mm. som att du kanske, kanske finns än idag. Här har jag varit med. Det Nej, måste precis. vara en glädje där. Precis. Ja, men det är faktiskt mm. det att, kunna skapa, att få, vara med och skapa något. Och det är väl någonting som kanske både du och jag i våra pastortjänster inte alltid har fått se det där konkreta. Mm. Eh, man har jobbat en dag så kanske inte man kan peka på och se exakt de här, det här har jag skapat idag. Utan eh, det kanske en gång när vi kommer hem i, i den eviga världen får se att det har varit ett församlingsbygge. Ja, eh, för att komma in på bara svara på detta så lärde Magnus Karlstad som var min kollega och din kollega under mm. några år, han lärde mig det där att liksom hantera att man så pass och känner har jag gjort någonting idag va? och det var att han på något sätt kunde säga ja men jag gjorde predikoturerna och jag gjorde det där konkreta, alltså att man på något sätt ändå för sig själv sammanfatta lite vad man har uträttat den dagen mm. och på det sättet så blir det ändå någonting som blir konkret va, mm. och jag tycker jag har haft hjälp av det eftersom mm. att han sa så mm. Ja, Hur blev det att du kom in på det här med pastorsbarna och förkunnabarna då? Nej, men alltså det var ju så att jag hade ju då, när jag var 16-17 år så kom jag ihop med ett gäng som inte kanske var så bra. Och det, jag, jag ville ju vara med i församlingen, jag ville vara föräldrar, Men samtidigt så, så kände jag att det drog utåt också. Va? Så att under några år där så hade jag en sån här period där man var ute och, och levde om en hel del. Och vilket gjorde att, att ja, jag vet ofta när jag liksom stod kanske varit ute på någon, på någon fest på någon restaurang och man kanske inte var nykter och man stod och tittade sig i spegeln och kände liksom att står du här Anders, du ska ju känna Herren, det här är inte din plats och så här. Så att alltid har det funnits en, en kallt i att. Mm. Och Sen när jag verkligen mötte Herren och ble, och under min tid i Övik, när jag gjorde lumpen upp i Övik så mötte jag Herren och då eh, blev det väldigt konkret och eh, så det var bara några månader efter det så gick jag på bibelskolan och sen eh, åkte jag ut till Frankrike för att lära mig franska och då var min tanke helt och hållet att åka till Frankrike för att lära mig franska och sedan åka ut jag skulle åka ut och, och, och vara med att bygga en missionärsbostäder och en yrkesskola i Kirundi, i Borundi. Ja, det var tanken. Eh, bibelskolan, var det i en Sjössvik, Övik som du säger? Nej. Eller var var det, det, var, det var Stockholm och det var Ö Östersund. Ja. Jag, jag kände för Norrland. Va? Och, men, men så tänkte jag, jag måste ju gå på min egen församlingsbibelskola. Ja, så då delade jag på tiden. gick tre veckor uppe i, i Östersund och sen resten av tiden i Philadelphia Stockholm. Mm. Och under den tiden träffade jag då Paul Karlsson som var i Willemina. En profet och riktigt och så och, och så jag var ju i Willemina ett år. Och, jag har hört ja. om att han var väldigt stark. Ja. Det stämmer va? Ja, han var väldigt stark. <laughs> Åtminstone enligt hans, hans egna, egna utsagor. Ja men han berättas ju om han han Han var pastor i Jo så hade han tältmöten där och det var ett gäng raggarkillar som kom in satt på sista bänken och, och, och, och bråkade och förstörde mötena. Och sen en kväll efter ett möte när han åkte hem så hade en av de här ragabilarna åkt till diket, så det stod i diket en stor sådan amerikaner. Så han stannade och såg och grävade: Vad har hänt? Ah, vi har kört i diket. Och, ja, vi, vi, har, vi kan inte få upp den, men jag ska hjälpa så sa han. Och så tog han, så han själv upp bilen. <skratt> tog fram först och sen bak, och så lyft han hela bilen upp på vägbanan. Nästa kväll satt de på första bänk. <skratt> blickstilla, <skratt> hela ragahängigt. Var det Gud som gav om kraft som simpson <skratt> ja. tror du? Ja. <skratt> ja jag, jag har många, många sådana här berättelser. Han, sån här Pianen bara, han är från övervåningen ensam, säger han. <laughs> han Men var, eh, jobbade du som hans medarbetare ja, då? Jo, det gjorde jag. jag var, mm. ett, ett år var jag bara i Wilhelmina med honom. Men det var ju nyttigt vad man fick lära sig. Och leda möten och predika och mm. ha barnmöten och vara med på hembesök och man. Man gick ju som lärling på den tiden. Alltså. Man fick ju vara tillsammans. Man gjorde det bästa ihop. Och, och ja, jag trivs väldigt bra med honom. Han var väldigt fräsch och pigg. Första morgonen, jag, jag kom på kvällen och den lägenheten jag skulle bo i i kyrkan, en liten enrummar, den, den var inte riktigt färdig. Så jag skulle få bo på expeditionen första natten. Och där hade de en utdragssoffa och jag... Låg jag och lamade där och sov. Och klockan fem på morgonen så, så vaknade jag av att han kom in i rummet, satte sig vid, eh, vid skrivbordet och skrev predikoturerna. på en gammal skrimaskin sådär: flaff, flaff, flaff, flaff. Det var liksom inget ljudlöst. Och, och alltså det var ungefär, han ville säga att här jobbar vi, här sover vi inte. Utan är, du, är man här, då är man i arbetet. Det var liksom signalen mycket tydligt. Så jag förstod att, att här ska vi arbeta. Och jag, han gjorde nog det med flit sådär i början. Men det var en härlig, ödmjuk... Det kunde vara så att jag kom hem och, och från en dag och, och så såg jag helt plötsligt att, att han stod och tvättade min bil. Nej. Så att han att jag, jag tvättade min bil. Jag, jag tog din samtidigt sa och sådär. Så att han var ju väldigt, väldigt Han praktiserade det här som som en del församlingar gör i Öst att tvätta varandras fötter det var väl det, tvätta varandras bilar det var ungefär så det var ämnat för jag tänka mig den texten Innan vi lyssnar på resten av intervjun med Anders Ekset Linköping-Linghem så hör vi Christina Gunnardo sjunga Trådar av ljus det handlar om livsväven som har lite blandade inslag Varpen är trådar av ljus Av tvivel och tro är den blandad Från havets och fågornas brus Splödaste trådar ger följ musik Vi mod över vår Vi mod And Den atmosfär vi vill att han har varit här. Det är det något missionsarbete för dig? Ja! Jag kan då säga att jag har kanske har fått jobba mer för missionen. Än om det hade, om varit, hade ute. varit ute? Ja. Jag tror Intressant. det. Intressant. För jag tror alltså hade jag gjort en ja, en speciell insats på någon speciell plats säkert eh, varit med och gjort någonting där kanske byggt och, och predikat och byggt församling. Så. Men, men jag, som, det jag har fått jobba med nu har ju varit mera att uppmuntra andra till och vara med och, och se till att det finns medel och att så jag har ju gjort ganska många missionsresor ut och fått kanske lösa upp knutar ibland eller och där har varit problem och, och att få vara med och skapa nya möjligheter för människor med projekt och rent vatten och skolor och sjukhus och annat. Vi är väl antagligen överens om att pingstörrelsens så att säga, modell under många decennier att församlingarna hade eget missionsansvar och att pastorerna var väldigt mm. i detta och ofta väldigt kunniga i missionsfälten som församlingen hade. Mm. Det var ju en väldigt nytta egentligen för det fanns väldigt starka mm. nära band och du har varit en sån pastor som har varit starkt engagerad i missionsarbetet på mm. andra Ja, de första sju åren i Linköping, då jobbade jag ju halvtid med mission. Jag fick ju, det, var min, min, det var låg i, i själva kallelsen att arbeta 50% med missionen och 50% med, med själavård och predikan och annat arbete. Bara kasta in, vilket missionsland eller område i världen tycker du har varit mest intressant att få kontakt med och där du tycker att ändå den, mm. den församling där du har varit har betytt någonting. Mm. Alltså jag tycker nog, alltså man kan inte säga att det är något speciellt utan va, flera olika länder tycker jag har haft någonting som jag har varit väldigt eh, imponerad av och fascinerad av. Jag menar, Kenya har varit vårt... vårt eh, ansvarsområde. Vi har ju varit kontaktförsamling som det heter för numera ordförande församling för Kenya och vi har ju fått vara med och sett mycket där ske med bibelskolor och, och mycket annat arbete både socialt och församlingsexplosion som bara på, på de här åren så har ju pingströrelsen växt ifrån kanske 15-20 000 medlemmar till Åtminstone ett par hundratusen. Fantastiskt. Och, och, alltså det, det har ju skett mycket. Så att, eh, Kenya är ju det land som jag har varit mest i. Alltså mm. Jag har ofta fått vara med på deras årskonferenser och, och undervisat på seminarier och sådär. Men eh, det mest fascinerande jag har varit med om alltså, eller starkaste andliga upplevelser kanske är i Brasilien. Jaha. Att se denna enorma väckelse mm. där. Det, det är ju på de, Då när jag var där för tio år sedan, att de räknade med då att det var 25 miljoner pingstvänner bara i den svenska grenen av pingströrelsen. Sen finns det andra pingströrelser från Amerika och annat. Men just den här svensk som, som Gunnar Wingren och Daniel Berg start, var med och fick starta upp menar bara att det är 25 miljoner och det är ganska men Det är på 100 år ungefär kan man säga. På ja, det är... år 1910 de kom ut eller någonting sånt där. Ja. Mm. Och, och den dopförrättningen jag var med på i Recife eh, att sitta i, i, i, eh, eh, på estraden på kvällen på lördagskvällen och pastor säger att imorgon har vi dop klockan åtta och då får inga komma som inte har eh, bara familjemedlemmar och de som ska döpas eh, eh, och alla familjemedlemmar sitter på läktan. och den här kyrkan var Eh, något större än vad, än vad Sion eh, då var gamla pingkyrkan rymde ju 1500 eh, och då var det på morgon klockan åtta så var jag med självklart för att se dopförrättningen eh, då var det ju fullsatt nere och det var 972 dopkandidater som skulle döpas och så på läktaren var det ju då familjen och där stod då i en stor dopgrav som är för som eh, ett, ja, ett ett, ett mindre vardagsrum om man säger så då, men en, en ganska ganska stor dopgrav stod fyra pastorer en i varje hörn och döpte mm. ifrån klockan åtta fram till klockan elva då förmiddag mötet börja man bara sitter man, man grät ju man bara och se och vattnet kristallklart vatten när de började när sista gick ner så var det ju Kålsart. <laughs> men, men det var en oerhört stark upplevelse. Och jag frågar ju då: Har ni det här en gång om året? Nej, det har vi. Varje, varje månad har vi så här ja, ja. I bara, i bara den församlingen, alltså tusen person ungefär per månad. Det är församlingstillväxt. Men sen får jag säga en sak, alltså de mest imponerade kan jag säga, trots allt jag har sett om mission så måste jag säga, och jag har ju sett dig också i funktion och uppmuntrat och tjänat Herren i, i, i Öst. Men när två utav, en, en utav våra ungdomar kom, hade gått på bibelskolan nere i Sölvesborg hos... Tommy Lilja där, kommer hem och säger att jag, jag vill åka ut som missionär till Etiopien. 21 år gammal, ung flicka, Anna. Och hon tillsammans då med Hanna Dahlqvist uppifrån Börje Dahlqvist som har pastor i Övik förut, hans dotter. Och, och de sa att vi vill åka ut och, och, vi, och vilja underhåll men vad ska ni göra då? Hon var ganska nyförd då, bara främst några, hon blev främst på gymnasiet va, så att hon hade varför kanske fem år och på bibelskola då. Ja, vi ska undervisa ledare. Och, och det är klart att ärligt talat så känner man ju väldigt stor skeptisk. Då, en ung flicka att ut och undervisa ledare i, i Etiopien men vi sa det vi, vi tog det där på allvar vi sa vi ska vi ska vara med och stötta ja, men, men ni får ju själva ordna till underhållet som saknas de, det skulle de göra så att, och de kommer efter några månader och, och berättar vi har fått ihop underhåll. Och vi skickade ut dem och, och, och jag var ute och hälsa på dem ett par gånger och jag måste säga det, det, det är det mest imponerande de hade ju det här torr eh, storytelling alltså där de samlade 15 stycken och så berättar de en bibelberättelse. De började i de en serie på tio gånger, en berättelse i taget, alltså en fortsättning från gamla Testamentet med skapelsen ända fram till Jesus Kristus på sista lektionen. Så tio, och De började med den första och så höll de på. Så att, och när de hade berättat en par gånger så fick ju de, de som var med börja och göra samma sak. Så den sista då, den femtonde, har ju hört den här historien så många gånger, så att, och alla kunde kunder till. Sen gick de hem till sina byar och där berättade de för femton andra likadant, samlade. Och så berättade de. Nästa vecka kom de tillbaka och fick de lektion nummer två och så gick de ut. Och så där höll de på och eh, under de eh, ja, tre, fyra år de var ute där och, och, och jobbar i Gurage i, så fick de vara med och 60-tal församlingar. fantastiskt. Och, alltså, två enkla tjejer alltså. Ja. Fantastiskt. Du har gått i pension som pingspastor. Vad består ditt liv av nu? Ja, det har varit lite, lite varje första tiden efter jag gick i pension så jobbade jag ju kvar med 40% med missionsansvar i Sion. Så då hade jag en, en, en tjänst kring det och även lite grann med, med, med hembesök och så. För, förra, förra året, 2014, så jobbade jag ju då med hembesök mm. en, en dag i veckan så var jag ute och hälsa på våra äldre mm. som jag då tycker mycket om och många som jag uppskattar väldigt. Och jag tror att det är viktigt att inte de här äldre glöms bort va, när man sitter ensam Men man har kanske varit väldigt aktiv i en församling och sen mm. blir man sjuk och, man blir, och kraften avtar och så är ingen som tänker på en. Va. Det är lätt att det blir så mm. kommer en ny generation och man vet, ja det, det är viktigt att man har omsorg också i en församling. Men eh, sen nu i, i det här året den här hösten så har jag jobbat i, i, på Marianne Lunds folkhögskola som lärare i svenska NOS och så här. Vi har haft ett vikariat för en av våra lärare som, som har är pappaledig. Och så har jag fått haft en, en ja, lite över 60 procent i tjänster. Jag jobbar måndag, tisdag, onsdag och tredag. och det är här i Linköping Det är i gamla pingkyrkans lokaler. Ja, ja. Den har vi haft i 20 år, den, den skolan. Och det är 60-tal invandrare från framförallt kanske arabisktalande och en del afrikanska från Somalia och, och från ja, Kina, Thailand Vietnam och många från Bosnien och Syrien bland annat så att det är ju flyktingar som har bott, en del av dem har bott en fyra, fem år, en del har bott lite längre men, men har förstått att de måste lära sig svenska för att kunna få ett jobb mm. så det är, det, är, det är roligt Det är 60 år sedan i år sen du blev frälst som du själv säger va mm. du är väl 68 år jag har för mm. mig eh, och eh, eh, när jag hör dig berätta så finns det mycket inspiration och det finns gripenhet och du är en levande människa mycket lätt att intervjua verkligen men eh, är Jesus lika viktig för dig och tron och bibeln idag som när du var en ung pojke mm. Ja, det tror jag alltså. Ja, jag man växte upp så bad man ju alltid. Minns jag minns ju alltid man bad varje kväll så bad man Gud, låt din vilja ske i mitt liv. Ja, alltså det, det är ju en, det är en svår fråga på ett sätt. Det är, ju, Men alltså, man får väl säga att man känner sig ändå mer beroende av Herren än idag då va? Man är det någon förstått. bibelsanning som du tycker Är alldeles extra viktig För dig idag Eller som har burit dig Kanske under hela livet En andlig ja. tanke Eller andlig princip Nej men alltså jag, alltså jag tror att jag Känner Att Det hela tiden handlar om det centrala va? Att, att människor ska komma till tro va? Det är väl det som är vårt viktigaste uppdrag och att få vara med och, och arbeta för det, va? det det tror jag är eh, alltså den enkla missionsbefallningen att göra människor till lärjungar mm. och eh, som då kanske inte man alltid eh, har, har den förmånen som man har när man jobbar på en, en arbetsplats där de flesta inte är troende att varje dag kunna påverka människor så utan man, man har ju kanske mera eh, man själv får den upp det har man med tanke på grannar självklart och släkt och andra men, men, men eh, som pastor har man kanske den uppgiften också att, att som det står att göra det heliga skickliga till att utföra sin uppgift att uppbygga Kristi kropp och det, det innebär ju att man kan få vara ett, ett hjälpmedel till att, att församlingen får vara i, i, i en själavordnande funktion men det är, är inget försvar för mig som pastor att inte själv vara med det är viktigt att inte jag bara är en tränare som liksom står med fin kostym i sidan om och tittar på när, när de sliter på plan. Utan jag tror att det är viktigt att man, att man är med själv. Att man är en spelande tränare. Anders, tack för en väldigt trevlig pratstund. Tack och önskar dig lycka till i fortsättningen med din familj tack. och med ditt arbete. Tack Ingvar. Lycka till själv med ditt arbete. Tack. Efter intervjun med Anders Kiekstedt hörde vi Han är trofast, sång av strängmusik. Låt oss bedja och tacka Gud. Tack Herre för sköna människor. Tack för din trofasthet mot oss i livet. Var med varje lyssnare med din stora nåd. Amen. Vi avslutar veckans program med ännu en sång om Guds trofasthet. Solistkvartetten sjunger Stor är din trofasthet. Ha det så bra. Välkommen nästa vecka igen. Och om du vill höra om något radioprogram så finns det ju på min hemsida www.ingvarholmberg.se Ha det så bra. Stå!